Igazából inkább az az érdekes, hogy egy hogy te, mivel téged néznek ki, meg, meg néznek nem. Ez egy meg, ilyen védekezés. Meg rendelésnek, tulajdonképpen a többséget rendelesezed le. Tehát, hogy igazából ez egy ilyen makacs ellenszegülés. De úgy, hogy te sem tartod, akkor valami normálisnak, meg te is felső brendinek tartod a te szokás. Persze, becceletet. hát persze. Miközben tulajdonképpen azt várnád el, hogy, hogy téged elfogadjon a többség, és ne tartsonk. De valamikor el. nem is. Tehát ez ilyen hullámzó. Ne tartod valamikor... téged ő társadal kívüli meg. Nem, ez... Mert valahol tulajdonképpen tehezen nem tiltakozol. Tehát az egész filozófia, az egész ilyen, ilyen ö, önmagyarázatod, az tulajdonképpen arra Válasz, hogy te nem akarod befogadni egy, egy többség. És ehhez egy lejártottál egy teológiát, aminek az a lényege, hogy te, dikt, te vagy egy nyugati diktátor minden évben, csak a többség nem elég fejlett ahhoz, hogy ezt a módot tudja követni. Persze. Úgy, hogy ez a legkényszer neurózis tulajdonképpen akkor még? Nem. Tehát ez nem kényszer neurózis. De, mert hogy bele egy ilyen magyarázatnak, egy vég Végeredményben jól megnézzük, mindig az idézőjel, az apán ezt mondta, őrültek a másképpen, idézőjelbe őrültek a másképpen gondolkodók, a más takarók vitték előrébb a világot. Azok csinálták a történelmet. Egy átlag ember a níg is megírta, aki átlag látszat gondolkodású, az nem fogja az emberiséget előrébb vinni. Egy átlag Mariska néni, az nem viszi előre az emberiséget. Mindig a másképpen gondolkodók, mindig az idézőjelbe az aberáltak, mindig az idézőjelbe az, folgáriz, az őrültek viszik előrébb a történelmet, ha nem is előrébb lehet, az ez ez Tehát, ez hogy hátrál. Ez igaz, mester, de, de erre is van azért egy, hogy miért az előre, Te, igen, azok, a... akik az őrűltséget képesek konszolidálni. Tehát akik képesek át, át felhasználni az őrültségből nyert tapasztalatait. Igen, tehát a többséget arra kényszerítettük, hogy gondolják újra át azt, hogy, hogy tehát tudatos, tudatosítsák újra azt, ami már a már ilyen szokás, sokban, vagy szokás rendekben, és abban is van is vannak persze ellentmondások. Nem azt jelenti ez, hogy hogy gyökeresen másképpen viselkedjen az emberiség, hanem, hogy a, a viselkedésében ügyemben egy, egy tudatos um, um, gondolati részeket, az ösztönformák helyett. Tehát nem feltétlenül kell akkor mindenkinek vázni Bartos istenek lenni, hogy én, nincs istenek, hát én nem azt, is mondom ezt. Nem azt mondaná, hogy, nincs, hogy, hogy mindenki legyen Bartos, hanem, hanem hogy a Bartos isták, mindig is kevesen kellek, hogy legyenek, de szükségszerűen kevesen kellene, hogy legyenek, kell, hogy a többség megtérjen. De a többségnek csak figyelje kell arra, vagy, vagy nagyon át kell gondolnia a maga a maga szokásait, az szerint, hogy, hogy az a kevés bartosista. Jó, köszik, és feleléget szagolok én már ilyen mindenféle. Jaj. Szerintem kapitalisten. De? Látom, nem figyelsz. Nem de? De, de. Hát hogy ne? Csak pár falatot eszek? Hát ő, itt vagyok professzorom. Mert, mert nem, a, nem, nem tud önmagából nyerni az ember tudást, hanem mindig egy meglégi dologban tud. Tehát voltak éppen, amit te üdültségnek nevezel, az csak, egy, az csak egy fajta szerep. És ebben az is benne van, hogy tulajdonképpen de az egész gondolati Tényleg egy ilyen gyökeres náladásban éled meg, miközben még egy nyílt se csak azt mondja, hogy ő csak itt a egyik, aki pont erártől közben persze nem a többséget, nem túlságosan tudatos, most program az ilyen idegen szavakat, tehát ami nem őreflexzik, az egyikből egy ilyen belátásra készíti a többséget, de nem azt akarja, hogy mindenki mindenki zalathúszló legyen, az két nőség. Tehát az alathúszlálkodók mindig, a szükségszerűen, van a keresen, sem. mindig a, a szükségszerűen van a keresemek. Mindig a különösszük szükségszerűen van a keresemek, mert nem lennek különösszük. tulajdonképpen egyfajta, hát nem, nem tudom, nem haladásban gondolkodik a baltosizmok, de hogy valamiféle olyan tudati, Felkészültség, mennyivel magasabb rendű felkészültségi fok az emberiségnek, ha mindenki csak egyszerűen szóval olyan bortosista, mint az szóval olyan nem, nem bortosista. Ezt már megbeszéltük a jó mutkórjába. Végeredményben én nem azt mondom, hogy mindenki bortosista legyen. Mindenki hozza ki magából az egyéniséget. Uh -huh. jaj, jaj, jaj. Ez az itt a lényeg. Te... Igen, igen, csak, csak sokszor, viszont a, a... A tanításainak egy csomó olyan van valamikor, is te normálnak tüntted fel a te szakásod. Persze, hát most akkor, ö, de, de az nem... nem csak aztán nem teszed hozzá, hogy a magadnak, csak a saját számokra, csak a szó, van szó, egyéni számokra, a Ez a, a fajta gyökeres lázadás, ez inkább egy beavatási szertartás nálad. Tehát ez egyfajta ez egy használati utasítás ahhoz, hogy az ember hogyan találja az egészségét. Én hogy, hogy az először, pontosan így van. kell mindent, ami, ami esetleg nevég. Persze. Tehát végeredményben jól megnézzük, akkor a Bartos az nem azt mondja, hogy akkor te légy Bartosista. Vagy ezt mondja, de én nem tudok mindenkit neve, nevén nevezni, hogy te légy horvátista, kovácsista, somogyista, mit tudom én. Ez abba ellenmondása, én természetesnek élem meg a bemutatásaimat. Most én nem azt mondom, hogy akkor mindenki szívja az órán köröztül a cégét, mondjuk. De én nem ezt mondom. De azt mondom, amire te fogékony vagy, azt ne nyomd el. Én megvalósítottam magam. Egy, ö, ezért, tehát végeredményben én egy egyéni kultuszt képviselek. Tehát, ha ö, káosz van a világban, nem jó vannak a dolgok a helyén, semmi nincs jól, minden káosz. Ö, tehát a bartosizmus fégeredmében egy rendteremtő is, maga rendjét próbálja el. Mindenki ugyebár azt mondja, hogy helyezkedj el a világba, találd meg önmagad, stb. Na most én a világban nem találtam meg önmagamat ebbe a világban. Hát egy saját világot kiköllött alakítanom ahhoz, hogy megtaláljam magam. Tehát ez itt az egésznek a lehetet. Kiköllött találnom valamit, és az abszurdul értelmet köllött faragni, hogy el tudja. Tehát minden ember Találd meg önmagad. Találd meg a helyed a világban. Ez is világban. És ebben a világban nem találtam meg a helyed Basszátok meg! Ne. Nem is akartam mondjuk. Mert ez, mert ez a világ, ez nem jó, ahogy van. Nem jó így.